ויצאו יושבי ערי ישראל, ופיערו והסיקו בנשק ומגן וצינה, בקשת ובחיצים, ובמקל יד וברומח, ופיערו בהם אש שבע שנים. ולא יסאו עצים מן השדה, ולא יחטבו מן היערים, כי בנשק יבערו אש,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 קרים ועתודים, פרים מריעי ושן כולם. ואכלתם חלב לשבעה, ושתיתם דם לשכרון, מזבחי אשר זבחתי לכם. ושבעתם על שולחני סוס ורכב, גיבור וכל איש מלחמה, נאום אדוני אלוהים. ונתתי את כבודי בן גויים,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 ולא אותיר עוד מהם שם, ולא אסתיר עוד פניי מהם, אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל, נאום אדוני אלוהים.